Трудни задачи Беседа от учителя Държана пред Общи Окултен клас на 17 април 1929 г. в София Размишление върху силата на доброто Сега ще прочета четвърта глава от книгата на пророк Танайл. За следващия път всеки и сам да прочете тази глава и да си направи кратки бележки от нея. В тази глава цар Новоходоносор се обръща към всички народи, племена и езици, които обитават земята, със следните думи. Мир да се умножи на вас. Това е било обращението на един езически цар към своя народ. Как се обръщат сега съвременните царе в манифестите си към своя народ? Сегашните хора лесно разрешават задачите си. Като се намерят пред някакво затруднение, те се чудят откъде им е дошло това затруднение, когато са били толкова добри и кротки. Че някой човек е добър или кротък, това още не разрешава задачите на живот. Ти си добър, но гърнето е щупено. Аз не съм го чупил. Намери тогава виновник. Няма го избягал и някъде. Ако виновникът е избягал, ще хванят онзи, когато намерят в къщата. Той е добър човек, Затова трябва да направи ново гърне на мястото на щупеното. Сега, като учени хора, ще ви давам следната задача. Представете си, че някой ви подари един автомобил, който се движи с бързина 100 000 км в сег... минута. При това... Дадена ви е задача с този автомобил да пропътувате цялата Земя, справо да спрете само на 10 станции по 5 секунди. Направете изчисление за колко време ще обиколите Земята с този автомобил. Ще кажете, че това е невъзможно. За онзи, който не разбира законите на движението, не е възможно с автомобил да пропътува Земята. Обаче за онзи, който разбира тия закони, той знае, че е възможно. Той знае, че човек разполага не само с външни, но и с вътрешни средства, чрез които може да пропътува не само Земята, но и цялата Слънчева система. Това може да постигне човек с автомобила на своя ум. Смисълта си. Наистина, смисълта си, човек може да се движи с бързина по-голяма от тази на светлината. Направете изчисление, да видите за колко време светлината може да пропътува цялата слънчева система. След това направете изчисление за колко време човешката мисъл може да пропътува същия път. Като имате тези данни, Направете сравнение между тях, да видите каква е разликата в Бълщината на автомобила, на светлината и на човешката мисъл. В древността, в царството на Соломон Ра, съществувал закон, според който всеки престъпник се наказвал с 10 години строг тъмничен затвор, а на краката му турели златна берига, тежка 10 кг. По това време желязото не било известно, затова си служили с злато. Царят сам подписвал всички присъди, като давал възможно, възможност на поданиците си в известен срок да представят някакви молитви за оправдаване на престъпника. Първият човек в царството на Саломон Ра върху когото трябвало да се приложи присъдата, бил един от видните философи по това време. Обвинението му се заключавало в това, че в едно от своите съчинения той написал името Божие с проста буква. Ако съчинението му било печатано, лесно било да се оправдае, като каже, че погрешката е в печатането. Обаче по това време печат... печатници не съществували, вследствие на което погрешката била Негова. Като писал съчинението си по незнание вместо с главна буква, той написал името Божие с проста буква. Поддинените на царя чули за издадената присъда към техния любим философ и започнали да търсят начин да го освободят. По това време за всеки престъпник правили специална верига. Следователно, и за философа трябва ли да направят специално? Неговите приятели се изредили при майстора, който правил златните вериги, да го молят да се откаже да направи верига за философ. Майсторът не могъл да задоволи мобата им, понеже е било заповядано от царя да прави златни вериги. Като не могли да успеят тук, те си обърнали смолба към един от учениците на философа да се откаже да заключи вратата на философ. Според тогавашния закон винаги избирали някой гражданин, който да заключи веригата на престъпник. Тази тежка отчаст се е паднала на един от добрите ученици на философ. Той мислил дълго време какъв предлог да намери, за да не изпълни царската заповед. Дошло му на унай-после да претегли веригата да види и колко тежи. Голяма била радостта му, като видял, че веригата тежи 10 грама повече от определеното тегло. По закон тя трябвало да тежи точно 10 килограма, нито грам повече, нито грам по-малко. По този начин ученикът освободил учителя си от затвора. Съвременните хора и до днес търсят начин да се освободят от затвора. Те трябва да се сетят да претеглят веригата, която слагат на краката. Ако се окаже един грам по-тежко определен... от определеното тегло, ще бъдат свободни. Какво ще правят обаче, ако теглото на веригата излезе точно толкова, колкото е определено? те ще се намерят пред трудна задача за разрешаване. Сега, като изучавате живота, вие ще дойдете до заключение, че днешните ви прояви имат отношение към миналото ви от една страна и към бъдещето ви от друга страна. Който съзнава това, той казва, че отношенията му към хората не са нищо друго, освен връзки на миналото. Едни от връзките му са силни, а други слаби. Обаче това зависи от будността на човешкото съзнание. Колкото по-будно е съзнанието на човека, толкова по-здрави са връзките му с хората. Колкото по-слаби са връзките му, толкова и съзнанието му е по-заспало. Кога една връзка е силна? Ако си говори за сила на въже, лесно може да определите силата му. За да бъде силно и здраво въжето, трябва да бъде направено от здрави конци и много наброй. Колко конци трябва да влизат в едно въже? При това конците трябва да бъдат равни, т.е. еднакво дебели и дълги. Какво се разбира под думата равенство? В обикновения живот под думата равни величини разбираме величини, които съдържат поне еднакво количество енергия. В висшата математика обаче, т.е. в живата математика, функциите на малките части могат да бъдат равни на функциите на цялото. При равенството на такива величини е отзначение работата, която се извършва а не енергията, която си изразходва. В този смисъл, малката величина е равна на голямата, защото ако тя не извърши работата си както трябва, голямата величина, т.е. цялото, ще прекрати своята дейност. Сега ще напиша отношенията едно към две и две към 4 като задачи за решаване. Числото 3 означава закон на растене. Числото 4 означава разпределене на материалите в природата на 4 категории. За да има здраво тяло, човек трябва да разбира отношенията на числата от 1 до 4. Единицата пък дава право на човека да живее на земята и да има отношение към всички живи същества. Числото 2 е закон на противоречие, на контрасти в живота. Някога човечеството е живяло в числото 1, което представлява северното полушарие. Сега животът на цялото човечество се е пренесла в числото 2, т.е. в южното полушарие. Това показва, че трябва да се превърне в мекота, т.е. от единицата да мине към двойката. Като ученици, вие трябва да разбирате отношенията на числата 1 към 2, 2 към 3 и т.н. Мнози намислят, че като са свършили университет, знаят много неща и няма какво повече да учат. Достатъчно е само да отворят книгата на живота, да видят колко задачи им предстоят да решават. В нефидимия свят и децата решават тия задачи, но на земята и най-големите философии и мъдреци се затрудняват от тях. Много работа се иска от човека, докато реши задачите на живота си. За пример. Как бихте решили задачата да влезете в една гостилница, да не искате да ядете и да излезете навън? Гостилничарият ще ви съди за това, че влизате в гостилницата му и не искате да ядете. Казвате, че яденето не ви харесва и си излизате. Гостилничарият ще се убеди от постъпката ви и може да ви даде подсъд. Той е свършил специално погодстварство, задоволил е вкуса на видни хора, на се, министри, а вие се осмерявате да не ядете и да напущате гостилницата му. Според мене, разрешаването на тази задача седи в следното. Щом не сте готови да ядете, от яденето, което гостилничарят ви предлага, не трябва да влизате в гостилницата му. Следователно, Човек не трябва да отива на места, за които не е готов. Велико изкуство е да знае човек как да постъпва. Когато рисува художникът, трябва да поставя всяка линия на мястото й. Когато пише поетът, трябва да поставя всяка дума на нейното място. Царството на Соломон Рав, всеки художник, поет, философ или музикант се е с 10 години строг затвор, даже за една малка погрешка в работата си. Така постъпва и природата. Тя наказва човека за малките погрешки повече, отколкото за големите. Природата си служи с малки величини. Когато изпраща малки страдания на хората, тя прави това с цел да ги предпази от големи страдания, от големи злини. Защо новоходоносор се обръща с думите «Мир към всички племена и народи»? Защото е опитал голямото зло. Като минал през тази опитност, той придобил голямо смирение и научил... Как трябва да живее? Искате ли да избегнете опитността на новоходоносора? Издайте манифест към всички клетки на тялото си, поданици на вашата държава, за мир и съгласие помежду им. Мислете върху думите. Мир да се умножи на вас. Красиво нещо е да мисли човек върху въпроса как да живее правилно и на всяко време да знае какво да прави. Човек започва да устарява, когато се убеди, че няма какво да прави и няма защо да живее. Чудно нещо. Малкото дете знае, че трябва да иска от майка си да случи. Като израсне, то знае да играе на камъчета с пясъка и тъй надага. Юношата знае да играе на хорото. Младият човек знае, че трябва да се жени. Бащата знае какво трябва да прави за своя дом. Щом дойде до определена възраст, човек казва Не знае какво трябва да прави. Умът ми не стига вече. Такъв виден философ бях, толкова трудни задачи решавах, но какво стана с мен е, че не мога да решавам и най-простата задача? Не мога повече да нося това без чести. Какво става най после с този философ? Умира. Следователно, дойде ли до положение да не може да решава задачите си? Човек умира. Тайна молитва Бесета от учителя държа на предобщи окултен клас на 14 април 1929 г. в София,